Váratlan fordulat A kalózrádió népszerűsége nőtt tönnőtt. Bekövetkezett a víg farkas által eset. A nagy konkurensek, a Kossuth és a Petőfiadó jelentkezett hirdetési szándékkal a Lakinger Béla úszó kalózrádiónál, hogy országszerte megcsappant hallgatóságát valamiképp visszahódítsa. A központi propagandairoda vezetői nem álltak bosszút is kérelmeikért. Véltányosságból teljesítették a kérést. A Kalóz Rádió igaz, hogy évfél után legkevésbé népszerű programjába, de bemondta. Hallgassa néha a Kosút és a Petőfi Rádiót is. Csak az ellenségei állítják, hogy sohasem közölnek érdekes és megbízható dolgokat. Időjelző szolgálatuk például egészen kiváló. Ez a hirdetés azonban nem segített a nemzetközi főadókon. A megfigyelők jelentései szerint, ha a külföldi rádiók és újságok magyar vonatkozású közleményeket adtak le, majdnem mindig a lakingerbél a Kalóz Rádiót jelölték meg a hírek forrásaként. Vígfarkas általában elégedett arccal ment ki a Rákospatakra, hogy megtartsa az ellenőrző szemlét, de egy nap indulatosan csapkodva hívatta össze a zsebcirkáló személyzetét. Sűzgős és bizalmas értesítést kaptam a minisztériumból, azonnalra berándálták minket. Körülhordozta tekintetét. Ha az elvtársak közül valaki, hogy úgy mondja, magánkezelésbe vett át valamilyen értékesebb tárgyat a hajó berendezéséből, jobb, ha most elmondja nekem, mintha bent a minisztériumba derül ki. Azt nem kő külön hangsúlyoznom, hogy az illetőnek nem történik semmi baja. Csak egy segédraktáros jelentkezett. Töredelmesen bevallotta, hogy hazavitte egy Wilkinson stál ultrahangos fúrógépet, mely most otthon a szecska vágó motorját hajtja. Az illetőt természetesen azonnal kirúgták, de ez az ügy nem látszott elegendő oknak egy minisztériumi berendeléshez. Mindenki felkészült a legrosszabba. A miniszter azonban rendkívül kedvesen fogadta a küldösséget, sőt, még ő küszködött némi zavarra. Engedjék meg, hogy gratuláljak a Lakinger Béla Kalóz Rádió nemzetközi sikeréhez. Éppen ezekből kiindulva bizonyos változtatásokat szeretnék eszközölni a zsebcirkáló feladat körébe. De előbb igyünk meg egy pohárkával. A vendégek feszült figyelemmel várták, hogy a titkárnő milyen italt vesz elő a bárszekrényből. Ebből ugyanis már következtetni lehetett a felmerülő problémák természetére. Mikor meglátták a kurvazi jékonyakot, a kalózrádió vezetői elsápadva néztek egymásra. Végünk van. – súgta zöld erdő Ezt az üveget csak akkor szokták elővenni, ha valakit a legnyaktörőbb dologra akarnak rábeszélni. – Véleményünk szerint, kedves elvtársak – folytatta a a Lakinger Béla úszó Kalóz rádió túl nagy értéket képvisel ahhoz, hogy itt vesztegeljen ezen a nyomorult patakon és rövid lejáratú belkereskedelmi érdekeknek rendeljük alá. A nemzetgazdaságilag sokkal fontosabb külkereskedelmi célkitűzések szolgálatába szeretnénk állítani. Zöld erdő nem bírta tovább a feszültséget, közbeszólt. Ez mit jelent konkrétan? A miniszter intett. Jöjjenek, kérem, ide a térképhez. Újjait végighúzta az öt világrész különféle barna, zöld és kék foltján. Nézzék, hány és hány ország! elképzelhető, hogy nincs köztük egyetlen egy sem, ahol rosszabb szerszámgépeket gyártanak, mint nálunk? Nem, ez nem elképzelhető. Csak oda kell menni, és el kell magyarázni nekik a mi gépeink jó tulajdonságait, és vásárolni fognak tőlünk. Külkereskedelmi összekötőinknek sajnos nem sikerült, így a feladat most a Lakinger Béla úszó kalózrádióra vár. De ez nem jelenti azt, Próbálta sietve kiegészíteni a miniszter szavait Zölderdő, hogy ki kell mennünk a tengerre? De, igenis azt jelenti. Sőt, nem csak a tengerre kell kifutniuk, hanem az óceánokra is. Propagálniuk kell a magyaripar készítményeit készítményeik röllandban épp úgy, mint a szigeteken. Nem lehetne inkább a rádió gyermekkórusára bízni ezt a feladatot? Ők ugyanis mindenütt megfordulnak. Bizonyára szívesen betanulnának egy-két megzenésített reklám szöveget, például a megaherc megahercnek egészen fülbe mászó dallama van. Nem érhetjük be ennyivel. Nekünk éppen a lakinger Béla zsebb van szükségünk. Zöld erdő elszánta magát a legvégsőre. Felugrott. Hajós kapitányoknál mennyi a nyugdíjkorhatá? Hatvan év. Zöld erdő meg ült vissza. Még 38 év tengeri szolgálat, hogy fogom én bírni ezzel a gyenge gyomrommal? De, ha tegyük föl, 60 éves volna, akkor sem mondanánk le magáról. A sebcirkáló a legnehezebb körülmények között, kegyetlen hőségben és fagyban, a végsőkig önmagára utalva fogja végezni a munkáját. Még jó, hogy legalább ígérget, morogta magában a kétségbe esett zöld erdő. Nem nélkülözhetjük az öngazdag tapasztalatát zöld erdő elvtárs. Tekintetét a küldöttség többi tagjára emelte. És ugyanez vonatkozik a Lakinger Béla úszó Kalóz rádió egész személyzetére. Elvtársak, a magyar, ipar és kereskedelem önökre függeszti segítséget kérő szemeit. Kaptak még egy pohárka kurvázi az aztán a miniszter elbocsátotta őket, megígérve, hogy hamarosan megkapják a konkrét utasításokat is. Kit az előszobába zöld erdő aggódva kérdezte Vígfarkastól. Mit gondol igazgató elvtárs? Nyitva van ilyenkor a városligeti vidámpark? Magárpon most az érdákli? Felülnék egy párszor a hullámvasútra. kell egy kis tréning a tenger előtt. Mindenki arra számított, hogy a Kalóz Rádió megváltozott feladatkörében is zöld erdő irányítja majd, de őt váratlanul rádiós átképző tanfolyamra küldték, a hangszóróverendezés kezelőjének szemelték ki. Hivatalos indoklás szerint azért, mert a hajó személyzetéből egyedül ő beszélt nyelveket, de valójában egész más indítékok alapján. Zöld erdőről vezetői beosztásban egyetlen botrány vagy korrupciós ügy sem derült ki, amit a közvélemény képtelen volt másképp magyarázni, mint hogy az ideiglenes ügyvívőkapitányt még az átlagosnál is ravaszabb, körönfontabb gazembernek tartotta, és a minisztériumi vezetők se vonhatták ki magukat a közvélemény nyomása alól. A kapitányi méltóságot a minisztérium Plank Kelemenre bízta. Plank újoncnak számított a propaganda szakmában, A rákosi korszakban állami megbízásról egyházi vonalon dolgozott. Előbb az adventista, Nazarémus, majd a buddhista szektában, később a Jehova tanúi felekezetben működött főpapként. Mikor egyszer mise közben váratlanul elkezdte énekelni a sződ, a sejmet elftárs kezdetű indulót, felettesei leváltották plankot, és az állami káder pihentető és felújító intézetbe küldték. Ez az intézet jelszóként a homlokára írta. A káder nem vész el, nem is alakul át, csak egy kicsit elfelejtik. Nyolc évig lakott bent az egykori főpap, szigorú fizikai és szellemi tréning után most vált alkalmassá, hogy új feladatot bízzanak rá. A felkínált állás természetesen elfogadta. Ez lett volna az első állás, melyet plankelemen visszautasít. Csak annyit kérdezett, hogy a hajót milyen ritus szerint kell majd irányítani, és a kapitányi rang mellett nem tarthatná-e meg a buddhistáknál szerzett fő lámai méltóságot. Mikor közölték vele, hogy a Kalózrádió szigorúan ateista vállalkozás, Plank kijelentette. Ezt az egyházat nem ismerem, de Isten segítségével és a szakszervezet támogatásával ebbe is bele fogok jönni. Helyettese Horváth Sándor lett, egy fiatal, kövér propagandista gyakorló, aki két nagy előnye rendelkezett. Nem tudott semmit, és őróla sem tudtak semmit. A parancsnoki posztok betöltése után megkezdődött a személyzet toborzása. A matrózokat elsősorban megbízhatóságuk alapján válogatták össze. Külön sót fektettek arra, hogy ne tudjanak úszni vagy evezni, mert feltehető, hogy esetleges katasztrófánál menekülni próbálnak, ahelyett, hogy az értékes hajót mentenék a központi propaganda iroda számára. Ezért a jelentkezőknek vízi járatlansági vizsgát kellett tenniük. Az úszodába fél perc alatt el kellett merülniük tetszés szerinti fúdoklás nemben, Utána egy kenút, 10 perc alatt legalább háromszor neki kellett vezetniük a part mentén elhelyezett műsziklának. A személyzet jó részt házas párokból állt össze. A női munkaerő hasznosítása nem járt nehézségekkel, mert a feladatkörök elosztása a hajón is egyezett a magyar üzemek szokásos szervezésével. A nehéz fizikai munkát nők végezték, ők dolgoztak a kazánházban, az ároraktárban, a szivattyúknak, Viszont egykori ökölvívó bajnokok vezették a büfét, és ők szedték a jegyeket a Kalóz Rádió kis házi moziában. Sokkal nehezebb feladatnak bizonyult a hajóorvos beszerzése, akit pedig egy hosszabb tengeri úton semmiképpen sem nélkülözhettek. A nehézség oka a hajóorvosok képzésének rendszerébe keresendő. Külön erre a célra létesített hivatal fennhatósága alá utalták a hajóorvos képzést. Valahányszor a hajógyárba hozzákezdtek egy új hajó építéséhez, a fentemlített hivatal ezzel egyidelőek engedélyt adott az orvosi egyetemnek, hogy egy hallgatott speciális hajóorvosi kollégiumon képezzen ki. Mire a jelölt elvégezte az öt éves szaktanfolyamot és megbízható orvosi gyakorlatra tett szert, addigra a hajó is felépült és elfoglalhatta az állását. Bár ez a célszerűen megformált rendszer megközelítette a tökéletest, a Lakinger a zsebcérkáló soron kívüli igényét nem tudták kielégíteni. Ezért a központi propaganda iroda közvetlenül az orvosi egyetemhez fordult, és pályázatot írt ki a végzős hallgatók számára. A pályázatra mindössze egy jelölt adta be a jelentkezését, a többieket a felvett társadalmi ösztöndi eleve meghatározott álláshoz kötötte. Egy Csukovics Géza nevű medikus. Plank elemen személyesen tárgyalt Csukovics-sal. A fiatal orvos már elöljárókba leszögezte. Kérem, én ezt az állást SZTK állapon nem vagyok hajlandó betölteni. Hanem hogy? A betegek alkalmantként fizetik a szokásos magánpraxisban kialakult tiszteletdíjet. Higgyék el, itt mind a két fél jobban jár. Én nem vagyok köteles tűrni a betegek szekatúráit, a betegnek pedig, ha nem bíznak bennem, jogukban áll egy másik orvost keresni. Hol találnak a nyílt tengere? Kérem, én nem vagyok térképész. A kalóz rádió vezetőinek fog csikorgatva, de el kellett fogadniük ezt az ajánlatot. Már úgy látszott, befejeződött a személyi állomány kiegészítése és megszervezése, mikor a hajó legénysége különös módon még egy fővel gyarapodott. A dolog úgy történt, hogy a népsort és a felszerelési cikkek listáját egy kezdőgépidónő másolta le, és néhány megjelölést elírt. Az még nem lett volna baj, hogy a radarkezelőhelyet radírkezelőt írt, a lokátoros helyett meg egy adminisztrátort küldtek ki, de már sokkal komolyabb következményekkel járt az a tévedése, hogy a szextáns elnevezésű mérőműszer helyett egy szektást igényelt a minisztériumból. A kérés illetékes helyen először megdöbbenést váltott ki, de hamarosan belenyugodtak, és kiküldték a hajóra Pikler Gyula főosztályvezetőt. Pichlert amúgy is el kellett volna távolítani a főosztály éléről, mert tűrhetetlen botrányok sorozatát provokálta állandó bizalmatlanságával és gyanakvásával. A belügyminisztérium már évekkel korábban egy külön osztályt létesített, amely csak Pikler vádaskodásaival foglalkozott. A parancsnokok sokáig nem tudtak mit kezdeni Piklerrel. Az egykori főosztályvezető már az első héten feljelentette a hajó egész személyzetét, mert a reklámokból az ellenség kitalálhatja, miből rendelkezünk elfekvő készletekkel, és akkor sem nyugodott meg, amikor közölték vele, hogy majdnem mindenből. És bármár látnánk azt az ellenséget, aki hajlandó vásárolni belőlük. Nem maradt más hátra, valamiképpen le kellett kötni piklet energiáját egy kedvére való munkával, ezért megbízták, hogy a hajó összes jobb feliratú tábláját javítsa ki balra. Ez egy csomó félreértést vont maga után, mert a túlbuzgópik pikler a kormánykerékre is két bal jelzést vestett, és a betegszoba jobbulást kívánunkjából balulást kívánunk a csinát. A zsebszilkáló személyzet folyton eltévedt a folyosókon, de legalább nyugodtan be lehetett fejezni a szervezés munkáját. Mikor a névsorra rákerült a minisztérium helybehagyó bélyegzője, a személyzet megkapta az egyenruháját. Az öltöny valaha az ipari tanulók zenekarának készült szocialista temetéseken való közreműködés alkalmára, de más fekete ruhát nem találtak a központi raktáraban. Paróliukról leszették a stilizált hárfát, helyébe a kaló szimbólum, a halál felkerült, de alatta a szokásos lápcárcsontok helyett keresztbe fektetett buzakalász és kalapács hangsúlyozta a vállalkozás alapvetően szocialista tartalmát. Ugyanezt az öltözetet viselte a hajóparancsnoka, Plank Kelemen kapitány is. Ő kapta a tamburmajori vezénylő díszbotot. Vállán a szakszervezet követelésére az aranylap helyett csak egy T-betű állt, jelezve, hogy még csak tanuló kapitány. A minisztérium hamarosan közölte a Kalózrádió első útjának irányvonalát. Afrika nyugati partján és az Atlanti óceán déli szigetvilágába világába kellett propagálniuk a magyaripar készítményeit. A működési terület kijelölése után a felkészülés utolsó döntő szakaszába lépett. A zsebcirkáló erősen korlátozott rakterülettel rendelkezett, így gondosan meg kellett fontolni, milyen podgyászt vigyen magával. A rakomány három részre oszlott. Első helyen természetesen a küldetés küldetéstárgyát képező ipari modell Ezt egészítették ki a külföldi üzletfeleknek szánt ajándékok, Végül a fennmaradó helyet a személyzet felszerelése ellátmányak foglalta el. A központi propaganda irodába tömörült vállalatok késhegyig menő harcot vívtak egymással, hogy akár tíz dekával is felemelhessék részesedésüket a hajó rakományában. A Rákospatak Dunai torkolatához, ahol a lakinger Béla zsebcirkáló vesztegelt, Alomba érkeztek a különféle vasúti és postai szállítmányok. Már már az a veszély fenyegetett, hogy a csomagok végképp eltorlaszolják a hajóhoz vezető utat. Plan Kelemen kapitány a szakemberekkel közösen állította össze a rakomány végleges listáját. Az anyag többségét a reexport, vagyis a külföldről behozott nálunk eladhatatlan cikkek tették ki. Hecsedlilekvára töltött albán krémvírsli, aprikás grapefruit szózba, Celloni kalapzsírozógépe, bádog úszónadrágok, és így tovább. A fennmaradó helyek kitöltésénél az játszott döntő szerepet, hogy melyik vállalat milyen összeggel járult hozzá a hajó költségeihez. A bőkező estergomi bundagyárnak például a grönlandi exportból visszamaradt teljes szörme anorák készletét felvették. Plankelemennek sikerült meggyőznie a minisztériumot, hogy a déltengeri trópusokon kiugró érdeklődés mutatkozik majd iránta. Az ajándékok összeállításánál a magyaros jelleget igyekeztek kidomborítani. Két láda karikásostót raktak be, egy gémes kutat, halas herendi porcelán dísapkákat, fütyülős barackpálinkát, az ételek közül pedig csabai kolbászt, korpaci berét és mirelit tökös mákos rétest. A beraktározott áruk egy részét később ki kellett rakni, mert Csukovics a hajóorvos autót vásárolt és ragaszkodott hozzá, hogy magával vihesse. Ezt az epizódot leszámítva az előkészületek zökkenőmentesen folytak. Plankelement teljes meggyőződéssel jelenthette a minisztériumnak. A lakinger Béla zsebcirkáló készen áll, hogy kifusson a nyílt tengerre.